for for let, proceli krokol şelet, procevelo mastic. Pe albuchzel shotro, Schu mennatim koteko, humenmalimpaoto, Gela sivu hava! זה יום א' בשבוע, ואתם איתנו כאן לתוכנית האחרונה של מעדן ויניל לשנה העברית הנוכחית שמסתיימת, או-טו-טו, מחר. אז מי איתנו כאן? אה, יוני באגן. צהריים טובים. אה, אמירה. רובי. כל החבר'ה, בקיצור, כל החשודים המיידיים. היום יש לנו תוכנית שהיא כולה בעברית, כי... אתם יודעים, ככה נהוג בשבוע שבו חל אה, ראש השנה. אה, אנחנו מקווים שתהיה לנו גם אורחת אה, בטלפון אה, יותר מאוחר. פתחנו, עם יום א' בשבוע, אה, צמד דרום, אהוד מנור, נורית הירש, וזה אה, לא מהאלבום של צמד דרום, אלא דווקא מהאלבום שנקרא מצעד המרגנית, הוא באנגלית golden songs of Israel. כי כנראה, אמרו, <laughs> איך נתרגם מצד המרגנית? צ'ארט אוף דה דייזי, דה דייזי צ'ארט. דייזי זה בכלל מרגנית? Yeah. לא יודע. אז קראו לזה, כך, קראו לזה ככה. עכשיו יוני כיוון לנו פה אלבום שאני הבאתי, כי זה אלבום שהרצועות בו הן כל כך צפופות. ורבות. ורבות, כן. ותכף נסביר למה. אז אנחנו הולכים עכשיו לבדוק האם... ההימור הצליח. אוי! אוי, זה גם ב... היי, שנת הצלחה, שנה טובה. שנת הצלחה, נכון, עכשיו, זה לא השיר שאני התכוונתי אליו, אבל זה לא משנה, כי זה שיר לשנה, לשנה החדשה. שנה טובה, שנה טובה. ש... זה דודו זכאי שם, נכון? תסתכל שם. נכון, נכון, נכון. זה צריך להיות מספר שמונה או תשע. תשע. אז <תס> תראה, כמה, תראה כמה פספסת. אפשר לרדת שתיים, אנחנו רוצים. לא, לא משנה, נשאר כבר בזה. מדובר בתקליט שנקרא 51 שירי חגים ללימור. לימור? עם תמונה חמודה של לימור. זה תקליט מאוד מושקע. <תקליט> תכלה שנה והנחתה, אתם שומעים. טוב, אנחנו קיבלנו את הטעם של פעם. טוב. נו, מה אתה אומר? אתה רוצה להכין לנו את משה בן ארי בינתיים? עד שהשנה מתגלגלת? ואנחנו נחלץ מצד המרגנית מה... חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף. חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף. מכיוון שהרצועות הן פשוט עוקבות ככה אחת אחרי השנייה, ומכיוון שאין שיר ליום כיפור, אז הוא קפץ ישר לסוכות. אז הוא קפץ ישר לסוכות. אבל מכיוון שבכל המועד סוכות אנחנו הרי לא נהיה פה, אז לא אכפת לנו לשמוע קצת אה, סוכות, נכון? לטעום <תאום>, גם קצת מסוכות, מה רע? כן, ושפיזין וזה. <תאום> Thank <laughs> you. בסוכה שלנו, ואני חושב שבזה אנחנו מסיימים mm -hmm. את uh, שירי החגים שלנו מתוך האלבום 51, Holiday Songs for Limoor. כן. טוב, uh, הבאת לנו תקליט uh, צהוב, יפה. עם שפריץ של אדום שם. יש גם שפריץ ש... שרגע נוציא קודם. כן, נכון, יש שם גם שפריץ של גם. אדום. זה הרימון של הסוכה, אני חושב, לא? טוב. תראה, כוונת המשרר. אז בוא תגיד מה מונח על הפטיפון. אז מה שהנחנו על הפטיפון זה דווקא תקליט מאוד יפה, מוצב יפה, של מוש בן ארי. תקליט שיצא במקור, אלבום שיצא ב-2004. תקליט כפול. אחלה של ייצוג פה. בסוף אומרים משהו גדול ולא ב... נכון, גייטפולד יפה. כן, גייטפולד מאוד יפה. אגב, אגב, גם זה גייטפולד. נכון. 51 שירים ללימור השקיעו בזה בגייטפולד. רק הבעיה שאת התקליט עשו כל כך צפוף, וקשה מאוד... כי אם היו מפרידים את זה, זה היה תקליט לא משולה של המרובע. זה... כן. בסדר. אנחנו נשמע דווקא שיר שאולי, אתה יודע, מתקשר לכולנו בסוף. כולנו בני אדם, צריכים לא לשכוח את זה. והוא? בן אדם. בן אדם. של מוש בן ארי. יש קרדיטים? למי? אני רוצה לראות פה תנסה, תנסה. תנסה. לא, חסכו על הקרדיטים, עולה, אבל יש פה... או, רגע שני, אה, רגע, שנייה. יש אינסרט. יש, יש אינסרט. גם השקיעו באינסרט, פרוקסטנד באינסרט, אז בואו נראה. מוש בן ארי, כמובן שירה וגיטרה. יש את אסי אילון, גיטרה חשמלית, ליאור שולמן, תופים, עמוס פרידמן בבאס. ומוש כתב הילכים? כן. אחן, אחן. מוש, מוש, מוש. צבטה, והוא בן 55 ביום שישי הקרוב, אז מזל טוב. צבטה, better ingala so ‫על שפת נעליו יושב ומעולם, ‫לאן הולך היה מוש בן ארי, המאורהר, כן. לפעמים צריך לערער הרבה, לא? היא יש על מה? אם יש על מה. אז אם אנחנו כבר בימי הולדת, אז עוד אחד, מחר, אריאל זילבר. אבל טוב. הוא יהיה בן שמונים אז אנחנו נשמע מתוך ה... אלבום טן אינץ' הזה, שישה שירים, שלדעתי זה הטן אינץ' האחרון שיצא בארץ בהדפסה הישראלית, ב-83', ואנחנו נשמע את השיר של יעקב רוטבליט, שנקרא, אני שוכב לי על הגב, אריאל זילבר, ונאחל לו ש... לא ישכב על הגב ביום הולדתו, אלא אם צא מה לעשות. ובינתיים אנחנו רואים שפטאפון שמאל לא מנגן. אז מה עושים? אנחנו עוצרים ומעבירים את זה לפטאפון הימני. בשביל רגע, זה זה לא לנו את יוני שעכשיו חיש חש, ידלג, ימהר ויגיע ויחליף את... ואם, אם, אם גם בפטפון הימני זה לא ינגן, אז סימן שהוא לא רוצה להתנגן, סימן שהיה תקליט דפוק, ואז אנחנו פשוט נעבור הלאה לדעתי, לא? אז סימנה. Uh, והנה הוא מנגן. Ruhet kitzat kholpim yamii Bebata la gmura Anish chuken mi al agab Khochem kholem hozay Vahe chaiin yipim yipim Memash kmo machazay פשוט ישנו, בלי שום Oh, my God. כמות למענו, בלי תקווה ובלי ראוש שנים פשוט צופה, כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה, ואני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיים. ובת על הגמורה, אני שוכב מיד הגב, חושב חולם נוזל, והחיים יבים יבים, ממש כמו מחזה. והחיים יבים יבים, ממש כמו מחזה. עם כל החריקות, אנחנו לא התייאשנו וחזרנו לפטפון שמאל, ואנחנו הולכים לעשות עוד ניסיון אחד. קודם נשמיע, ואז נגיד מה אנחנו שומעים. הנה. נקרא <אחל> לכם את חיכיתי חיכיתי, בהכיתי, <חיקיתי>, בהכיתי, <חיקיתי>, <חיק> ומי לא בא? מיכאל. והוא הבטיח פעמיים כי יבוא אחר הצהריים, ומי לא בא? מיכאל. שמלה לבשתי יפה מאוד, ושינור בורק ומפרוח ורוד, ומי לא בא? מיכאל. והבוט כולן לישון השקפתי, חשבתי שלא תדענה, שלא תפרנה אותי ואת מיכאל. ובחלון ישבתי והקשבתי וחשבתי מיכאל ובגזוסתרה עמדתי ולחצר ירדתי וחרדתי מיכאל והוא לא בא והוא לא בא מיכאל מאחר אליך שכם בבוקר אל הגן והשיב לי כל הזמן מיכאל ועכשיו אנחנו צריכים להגיד מה שמענו ומה אנחנו שומעים. ב-1967 יצא האלבום הזה שנקרא רון כנפיים. רון כתוב בכתיב חסר, כאילו רון, וזה אלבום של הזמרת טובה בן צבי. ומי שקראה את השאיר מיכאל, ומי שכתבה... מרים ילן שטקליסט. ובאלבום הזה יש שירים, ויש שירים, שירים מושרים, ]miyor? ושירים שמרים ילן שטקליסט קוראת במבטא הרוסי העמוק שלה. ואם אתם שואלים, אבל מה פתאום עכשיו? פשוט מאוד, כי היום, ה-21 בספטמבר, לפני 125 שנה, מרים ילן שטקליס נולדה. היא הלכה לעולמה בגיל 83, אבל עד אז היא הספיקה לשיר אחריה הרבה מאוד שירים לילדים. והנה עוד אחד מהשירים שמרים ילן שטקליס כתבה. תשמע את השפה, זה יפה. וממרים ילן שטקליסט, שקוראת כל כך יפה, אנחנו נעבור למי שנמצאת כרגע על הקו. ג'וזי כץ, שלום ג'וזי. שלום. מה שלומך? תודה רבה, מצוין. אז קודם כל שנה טובה. גם לך. ובריאות טובה ואריכות ימים, ושנזכה לשמוע אותך עוד הרבה. אז היום מתברר הוא יום השנה, המאה ה-25 להולדתה של מרים ילן שטקליסט. ויש לך קשר למשוררת הנהדרת הזו? כן, היה לי קשר איתה. אתה יכול להגדיר... כן, בטח. אני אנסה לדבר הכי חזק שאני יכול. אוקיי, okay, יופי. Okay. את ושמולי קשרתם לא מעט שירים שלה, אתם גם הוצאתם אלבום שלם, okay. לבד ביחד ולבד לבד. נכון. Yeah. שכבר מתנגן לו שם ברקע. Yeah. אז אני, אני מתאר לעצמי שגם פגשת אותה. כן, yeah. בטח. הפעם הראשונה שבקצתי אותה, זה היה כשאני ושמוליק היינו בחזרות על, על המופע של בד ביחד, לבד בבד. כן. Okay. אז הוא הזמין אותה לבוא, והיא באה, ומה אני אגיד לך, זו אישה מיוחדת במינה. ממש מיוחדת. הדבר הראשון שאני זוכרת, כשהיא שמעה את הבובה זהבה היא אמרה לשמולית, לא, זה לא טוב. הוא שאל אותה מה לא טוב, והיא אמרה, מה זה טו-טו-טו-טו-טו-טו. הוא אמר לה, הוא מנסה להסביר לה, ובסוף היא אמרה, אוקיי, זה בסדר. והיא נהייתה מאוד מהחזרה, והיא אה, הייתה מאוד, מאוד שמחה שבסוף מישהו לקח את השירים שלה ועשו תקליט שלם. היא הייתה מאוד מרוצה מזה, והיא מאוד, את אה, האהבה משמוליק, okay. ממש... היא התנהגה איתו כאילו זה הבן שלה. והיא הזמינה אותנו עליה הביתה לירושלים. היא עשתה לנו תה ועוגיות, והיא דיברה רק עם שמוליק. לא היה מעניין אותה ג'וב. רק רצה לדבר ולשאול אותו ולספר לו, ו... היא הפכה להיות אה, ממש חשובה בחיים של שמוליק. כן. גם שאני זוכרת מקרה שהוא היה צריך להיות בבית המשפט. אז היא הגיעה לבית המשפט להעיד בעדו. כן. היא גם הגיעה לבית המצר פעם שהוא היה אסור לסלעות אותו. אני לא זוכרת אם נתנו לה, אבל היא, היא הייתה כמו אימא שלו. היא אהבה אותו מאוד, והוא אהב אותה גם. כן. Okay. וזה התקליט שאני הכי אוהבת. זה I... כל כך יפים, ש... ששמולי חשב על זה, הוא אמר, זה שירים גם למבוגרים. זה לא רק לילדים. זה נכון. זה נכון מאוד. וזה לקח הרבה זמן עד שאנשים גילו את התקליט. וזה אחד מהפייבורט שלי. בעיבודים של אלונה טורל, אין, אין עליה. כן. Okay. הם היו יפייפים, וחבל שאיבדנו אותה. כן. Okay. ו... היא הייתה חשובה בחיים של שמוליק, גם שלי, אבל uh, הייתה תקופה יפה, uh, אז, קצת יותר טוב מעכשיו. Okay. Uh, ההצגה uh, לא הלכה הרבה זמן, כי התנסתי להריון, אז הפסקנו uh, את ההצגה, אבל שמוליק היה נוסע עליה, והוא היה גם בכסף, הייתה צדפונית. את יכולה להעריך למה השירים האלה של מרים ילן שטקליסט נשארו עד היום, אהובים עד היום, דורות? אני חושבת שהיא נגעה בנקודות הפנימיות של, של הרגש. ממש נגעה חזק בתוך הרגש. Okay. ואפשר... ‫גם עצובים וגם צמחים. ‫היה למי שניהם. ‫העצובים היו מאוד עצובים, ‫והצמחים היו מאוד צמחים. ‫וזה נגע לאנשים. ‫וכיוון שהיא בעצם ‫לא היו לילדים, ‫ואת אמרת ששמולי ראה... רע... בערך, פחות או יותר, הבן שלה. היא אימצה אותו. נכון. הייתה אישה בודדה. היא הייתה לבד הרבה. וכל כך שמחה הייתה שהשירים שלה יצאו לאור. ואת הקשר שלה עם שמוליק. זה היה ידידות אה, לא מעולם על אבל היה חשוב לה. ‫והיה גם חשוב לשמואל, אה, ‫היה אכפת לו ממנה מאוד. ‫כן. ‫ג'וזי... ‫-כשהייתה אישה כן. אה, מיוחדת במינה. ‫ג'וזי, כרגיל, זה כיף לדבר איתך. ‫ ו... שלומך, ימיאלי? ‫-אהרון, אני, ברור השם, ‫בסדר גמור. ‫ זה גיל לא קל, אבל סוחבים ואומרים תודה על כל יום. אנג'וזה יש את ישחזי עוד הרבה בבריאות טובה. תודה רבה. ונזכה עוד לדבר עוד פעמיים והרבה פעמים כאן ברדיו. אז שוב, שנה טובה, חג שמח. חג שמח ושנה טובה, אמן, אמן. ותודה שדיברת איתנו. להתראות Bye. עוד שלושים. ביי. ביי. ואנחנו נמשיך עם ג'וזי ושמוליק מתוך התקליט לבד ביחד ולבד לבד. כמה <עמל> לי שבא. לה קראתי, לה קראתי, אלישבע. עוד קצת, נמשיך עוד קצת עם האלבום של ג'וזי ושמוליק, משירי מריה מירן שטקליס. נכון שקשה לוותר על, על, על התקליט, אז אנחנו נשמע עוד שיר מתוכו. הנה, הוא כבר בא. ואתם מכירים את זה. אצו רצו גמדים, ג'וזי ושמוליק, ועד כאן פרק מרים ילן שטקליסט. ועכשיו אנחנו ננסה לשמוע את התקליט הזה, ואחרי זה נספר מה אנחנו שומעים. זאת אומרת, השיר לא צריך להציג, אבל תכף, תכף תשמעו משהו על התקליט. טוב, זה כמובן בשנה הבאה, אהוד מנור, נורית הירש, אילן ואילנית. וזה מתקליט, או אפשר לומר בעצם סדרה של תקליטים, שנקרא זמרת הארץ, שיצא בשנות ה-70 על ידי אל על בעצם, הד ארצי. הדפיסו, אבל זה היה בעצם מין מיזם מסחרי של, של אלעל. -אל. הוא נמכר בעיקר לתיירים, כי השירים אומנם עבריים, אבל הכיתוב באלבום עצמו הוא באנגלית, מציגים את, את כל השירים כולם, מספרים עליהם. ואחרי ששמענו את בשנה הבאה, נשמע... עדיין מאותו תקליט, מאותו צד, השאיר מתוך פסטיבל לזמר, אני לא זוכר אם הראשון או השני, אני לא זוכר אם הוא זכה, אבל אם הוא לא זכה בטח הגיע לו לזכות. והלחין דוד ויינקרנץ, איבד אלברט פיאמנטה, שרה אילנה רובינה, יברך איכה. כולנו צריכים את זה, ונזכיר לכם שאנחנו ברדיו קסם, 106 FM, ועדת מחיאות כפיים, כשמגיע, אז מגיע, ועכשיו, עכשיו אנחנו נהפוך את התקליט הזה, זמרת הארץ, לצד השני, ונשים את השיר מספר שתיים. וגם הוא מפסטיבל הזמר החזילי וגל שר את השיר הזה, מהמקורות, כמובן, מה... כל ה... נורית הירש, את בשנה הבאה ששמענו, היא שהלחינה את השיר הזה, עיבוד של שימון כהן, וזה השיר, של בשן. זה הסוף של הקודם, זמר חסידי של שלמה ניצן ונירה רבינוביץ', אבל עכשיו? עכשיו זה מגיע, השיר, שהוא גם תפילה, שכולנו אה, שותפים לה, עושה שלום. Shalom Israel shalom Sha Israel shalom sham Sharam shalom Halo Malé nové alkohol Israel Jase Shalom Gaasle Shalom. He will bring peace, peace to us and to us. ואנחנו ממשיכים באותו מצב רוח, ואפילו באותו תקליט עם כל החריקות, אפילו אותו צד. ועכשיו, עם שיר של מי שבעצם הביא את הפופ לחסידות, או את החסידות לפופ, רבי שלמה קרליבך. וזה שיר שהוא אה, הלחין, כמובן. איבד מנשה לברן, שהיה דמות קבועה מאוד, דמות קבועה בפסטיבלי הזימר החסידי, וגם מנצח מקהלת הרבנות הצבאית. ואנחנו נשמע את רבי שלמה קרליבך שר, והאר איננו. שלמה לא קרליבך, רבי שלמה לא קרליבך, והער איננו. וזהו, אנחנו הגענו לסוף אה, התוכנית האחרונה של מעדן וניל לשנה זו. שנה טובה לכולם, שנה טובה לכם, בשורות טובות, בריאות טובה, את כל האיחולים והברכות שאנחנו מאחלים לעצמנו ולאחרים, וזה הזמן להיפרד. ולומר תודה לאמירה שהפיקה, לרובי הטכנאי, לג'וזי כץ שעלתה לראיון טלפוני מרגש על מרים ילן שטקליסט שנולדה בדיוק היום לפני 125 שנה. ואנחנו נסיים עם uh, אותו תקליט שאנחנו שומעים בדקות האחרונות, זמרת הארץ, מזמרת הארץ של uh, אלעל, -אל. ונסיים באותה רוח. עם להקת הנחל שרה שיר חסידי במקור של משפחת מלבסקי, משפחה של חזנים. יאיר רוזנבלום הלחין ואיבד את השיר הזה, מירי אלוני, סולנית, וסולו הגיטרה כאן של דני סנדרסון, הבן יקיר לי אפרים. זהו. אנחנו נתראה בשבוע הבא, בשנה הבאה, ושוב, שנה טובה לכולם, ורק בשורות טוב. 106 FM, מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון. שבוע טוב עם האזנות ומאזינים עיקריים, יום ראשון בשבוע ואתם מאזינים.